Або той чорний разовий хліб, який так гарно по-сільській пахне. Він мені близький, наче дитина, що зросла на моїх очах. Он біжить, він полями, як дикий вовнистий звір, і вигинає хребет. А крайнили стоять вітряки, наче пастки на нього, і готують вже зуби, щоб стерти зерно на білу муку. Я все це бачу, і прості безпосередні мої стосунки з землею. Я тут почуваю себе багатим, хоч нічого не маю, бо поза всякими програмами і партіями –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 Не земне, а небесне. Щось наче сверлить там небо, наче струже метал, а вниз спадають тільки дрібні Просіяні згуки. Ниви шумлять навколо і заважають. Жену від себе голоси поля, і тоді на мене, як дощ, спадають небесні. Тоді пізнаю. Сижай, воронки. Сивони, невидимі, кидають з неба на поле свою свердлячу пісню. Дзвінку металеву, капризну, так, що вухоловиті не може зловити її переливів. Може співає, може сміється, а може зайшлось від плачу. Чи не краще сісти тихенько і заплющити очі? Я так і зроблю, сідаю, круг мене темно, блискають тільки гострі колючі згуки і дрібно сиплиться регіт на металеву дошку, як шрід, хоче спіймати, записати у пам'яті і не виходить, отут здається тю, тю, тю, і... ні, зовсім не так, трію тіх-тіх, ні, подібно. як вони оте роблять, цікаво є знати, б'ють зьобами в золото сонце, грають на його проміннях, наче на струнах, сіють пісню на дрібне сито і засівають нею поля? Розплющую очі. Тепер я певний, що з того посіву зійшла срібна сітка вівсіл. Гнеться і блищить, мов шабля. Довговусий ячмінь пливе текуча вода пшениці. А згори сипле та й сипле, витрушує душу з дзвіночків, струже, срібні дошки, свердлить крицю, плаче, голосить, сіє регіт на дрібне сито. Он зірвався один яскравий звук і впав між ниви червоним кукулем. А, я вже більше нічого не годен слухати. Та пісня має у собі щось отруйне. Будеть жадобу, чим більше слухаєш, тим більше хочеться чути, чим більше ловиш, тим трудніше зловити. Тепер я бігаю в поле і годинами слухаю, як в небі співають хори, грають сілі оркестри. Вночі прокидаюсь, сідаю на ліжку і напружено слухаю, як щось свердлить мій мозок, скоче серце і тремтить біля вуха чимось невловим. Т'юй, т'юй. Ні, ні, зовсім не так. Цікаво є знати, як вони утероблять. Врешті таки підгледів. Сіра маленька пташка, як грудка землі, низько висіла над полем. Тріпала керельми на місці напружене, часто і важко. Тягнула вгору невидиму струну від землі аж до неба. Струна тремтіла і гучала, тоді, скінчивши, падала тихо вниз. Натягала другу з неба на землю, єднала неба з землею в голосну арфу і грала на струнах симфонію поля. Все було прекрасно. Так протікали дні мого інтермеццо серед безлюддя, тиші і чистоти. І благословен я був між золотим сонцем і зеленою землею. Благословен був спокій моєї душі. З-під старої сторінки життя визирала нова і чиста. І невже я хотів би знати, що там записано буде? Не затремтів би більше перед тінь людини і не жахнувся би від думки, що може горе людське десь причаїлось? І чигає на мене. Коли таки станеться чудо, то все буде ваша заслуга. Зелені ниви з шовковим шумом і твоя зозуле. Твоє журливе ку-ку спливало, як сльози по плакучій березі. І змивало мою утому. Ми таки стрілись на ниві, і мовчки стояли хвилину. Я і людина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 мертвої тиші, цілу хуртовину згуків. Я не тікав. Навпаки, ми навіть почали розмову, наче давні знайомі. Він говорив про речі повні жаху для мене так просто і спокійно, як Жайворонок кидав на поле пісню. А я стояв та слухав, і щось тремтіло в мені. «Ага, людське горе, ти таки ловиш мене». І я не тікаю. Вже натяглися ослаблені струни, вже чуже горе може грати на них». «Що говорити? Усім зеленим морі він має тільки краплину. До кого прийшла гарячка та подушила діти, тому ще легше. На іншого зглянеться Бог, а в нього аж п'ять ротів, як вітряків, щось треба кинуть на жорна. П'ятеро діток голодних чомусь не забрала гарячка. Говори! Говори! Люди хотіли голіруч землю узяти, а тепер мають. Хто їсть сиру, хто копає її в Сибіру». Йому ще нічого, рік лупив воще в тюрмі, а тепер раз на тиждень становий б'є йому морду, раз на тиждень б'ють людину в лице.